Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és amit ritkán szoktam megemlíteni, de azért van jelentősége, hogy támogassák a Patreon oldalát, vagy legalábbis vegyék észre, mert szegény ember ugyan vízzel főz, de... Elérhetőségem: döröpont, pont, fiala-janos, kukac.com. 2024-ben először van összehívva a Csider Bakács, Pion fiala összetételű társaság, akiknek. Hát, egy témát ajánlok. Mondjuk az, hogy témát ajánlok, miközben alapvetően beszélgetni hívtam őket össze. Nem mondom, hogy fontossági sorrend, azt hiszem, hogy mindent kinyomtattam, de nem. Boldog új évet! Boldog új évet! tovább! A magyar válogatott beállója Rosta Miklós gyermeke várható születése miatt vasárnap hazautazott, ugye csak hogy tiszta legyen, ma a hétfő van. Huszon? Kettedike? Huszon kettedike? Jó, 22-e. Tehát a magyar válogatott beállója Rosta Miklós gyermek várható születése miatt vasárnap hazautazott Magyarországra. Tudtuk, hogy Mik gyermekének születése az Európa Bajnokság idejére eshet, és mivel ennél fontosabb dolog nincs az életben, így természetesen ő is, és a csapat is fölkészült rá, hogy bármely pillanatban hazautazhat, vasárnap reggel pedig el is indult, mondta el. Cséván Rodriguez szövetségi kapitány Reméljük, minden rendben zajlik majd, a legjobbakat kívánjuk, és sok szeretettel várjuk vissza mikit kölbe. Ez látszólag egy lényegtelen hír. Én azonban mégsem tartom annak véletlen vagy nem véletlen ebben a társaságban Közben nincsenek nők. Kettünknek van gyereke, de gyerekvállásban igazán a bakás tett eleget a honfiúi kötelezettségének neki van összesen négy, négy nekem egy. Igazából... Négyünknek van öt, hát tökéletes. Köszi szépen. Most nem érjük el a kettőt, még így sem, vagy a kettő hát egész jó, egyet. De mindegy, több, mint az egy. Igen. <gül> bocsánat. Nem, nem, nem bocsánat, és a bakáccsal azért még számtalan alkalommal szoktunk találkozni, egyeztetni egyebek és e, a gyerekek azok abszolút primátust élveznek. Mm -hmm. Tehát elsőbséget. E, karácsony után, karácsony után voltak itt, hogy Hát nem, karácsony másnapja mert itt voltak. Igen. Az még karácsony. Tehát igen. Igen, igen. Kérdezhet, annyira így van, ó, olyan durát csináltam karácsony. E, Általában, nem, több fázis volt, miután elhagytak, egyedül voltam, akkor nagyon sokat szenvedtem karácsony,kor Amikor aztán rájöttem, ez a szenvedés, ez elviselhetetlen, és akkor szentség, imádás volt 24-én, és most volt egy fantasztikus ötletem, hogy rájöttem, hogy a Gergely naptár, meg az az egész, egyébként Jézus valószínű, január 7-én született, töröltem. És kézzel átraktam én, ex katedra, Dixi, hogy így latinul, másnapra, és ez a megoldás. Tehát ez a bakácsnaptár. Ez a bakácsnaptár, 24-én, az hétköznap, és 25 ja, Akkor van az ünnep, amikor megünnepi Jó, de tehát, 64 hogy... évesnek kellett lennem ahhoz, hogy rájöjjek a megoldásra. Van nem 64 nálom. Tessék? Van 64. Csak ennyi. Semmit nem értek. Van 64, csak ennyit Bocsánat. És jó, működik. Működik, tehát karácsony akkor van, amikor úgy döntök én gyerekként <gül> a húsvét. Gondolkoztam egy dolgon, amit miközben felolvastad, mindjárt visszatérek rá, de rólad jutott eszembe, illetve gyerek, gyerekekről, hogy amíg napilapnál, nyomtatott napilapnál dolgoztam, addig anyukám valamiért nem kattan át az agyában, mindig megkérdezte, hogy miért, miért dolgozom én húsvét hétfőn. A és tudod, a vásárló megveszi a hétfői lapot uh -huh. hétfőn, és nem, egyszer nem rakja át fejben, hogy az vasárnap készült. Uh, és a keddi lapot meg... hétfőn. Igen. Igen. Jó, hogy, akkor e, ugye ez, ne, ez nem kaptam. és uh, ő nem kattintotta ezt át. Uh -huh. <laughs> nehéz átkattintni, a naptárban. Igen, uh, miközben olvastad a hírt, azon gondolkodtam, hogy hogy az esetek többségében az él sportolók nem hagyják ott ö, csapatukat, hogyha gyermekük születik, és én ezt ö, kifejezetten nehezményezni szoktam, a, és nem tetszésemnek a, a fotában ülve nem túl nagy közönség előtt, de hangot adok, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy a, az életben a gyermek az első. már Márpedig azért is, mert a. A sok különféle családi viszonyunkra gyerekem, én vagyok a nem tudom kinek a micsodája, aztán hogyha mondjuk meghal a feleségem, akkor én özvegyé válok, ha meghalnak a szüleim, akkor árvává. És hogy hívjuk azt a szülőt, akinek meghal a gyereke? Nincs rá szavunk. Tehát, hogy egyszerűen a fájdalom, amit nem tudunk... a. Igen, de még ez is, Milyen? hogy ez sem a... Yeah. Ez sem a megoldás. Hát nálunk a Bakás Bermezetnek hívják, mert no. meghaltam. De képzeled, ez nem, a Rodriguez? Nem a gyermeket, bocsánat, nem a Ez egy nagyon értelmes a ember. A igen, igen. Tehát a hihetetlen pillanat, hogy Magyarországon több egyébként, jó igen. szakember dolgozik, képzeldő egy ilyen hihetetlen. A hozzállás Látszik a is az eredmény. Mindenen, tehát hogy a, a stíluson, igen. az nem érdekel, hogyha nem, nem tudom, be se jutnak a de örömmel néztem a játékot. Tehát, hogy Meg egyébként szerintem az a félmondat kellene, hogy megnyugtassa azokat a Ladás Sándorokat, akik belőle azért háboznak, hogy hát tartozik nekünk az a tartozik, szóval, hogy, ö, ö, azokat, hogy a csapat felkészült erre a lehetőségre, igen. és számoltan igen. ezzel, és hogyha ö, van egy, ö, senkit nem akarok megsérteni, de ha ö, van egy olyan kvázi ember, vagy olyan, olyan erőségű játékos, mint a Miki, uh -huh. aki ezúton is remélem, hogy tovább és hosszú élet és minden lesz, ami ott kell. Szóval, hogy, hogy ha lehet őt helyettesíteni, akkor persze, hogy beállt. Eviden, mint nekem. Igen. Sajnálképpen van sportvezető, aki ezt így fogja fel, vagy így igen. kommunikálja. Nekem ebből a Csem Amod Rodríguezből annyi maradt meg, hogy a sportriporterek, akinek a munkájába és sorozat révén mostanában eléggé gyakran belekontárkodom különböző portréfestésekkel, Permanensen mondják, hogy hány időkérés marad bent. Mm. Mert ugye sem a Rodriguez nem kéri ki. Igen. Nem. Minek, hogyha nem. Minek? nem De beleértve, hogy ha jól áll a csapat, ha rosszul áll a igen. csapat, ha hát, nincs értelme, akkor minek kérje ki. Kár, ez nem görgethető, nem? Tehát amikor <laughs> euh, amikor <laughs> szarulálunk, akkor én nem kértem. Be ezzel a piros tap, be a piros még három perc a Igen. Bár nem tudom pontosan a kézélabdában, hogy jól a lapoknak a beszámítása de biztos, hogy, hogy fontos. Neked volt valami különleges oka, hogy felolvastad nekünk ezt a hírt? Gyerek, A gyerek. A gyerek. Mm -hmm. A gyerek meg rájöttem arra, hogy olyan témákat fogok alapvetően ajánlani, amelyek tényleg alkalmasak arra, hogy beszélgessünk mm -hmm. róla. Nem, mintha a többi nem lett volna az. Jó, nem, értem. Ér Sokszor nincs értelme, a, már, a már mint, hogy így, a, ami egyébként amúgy is forga világban is. Mindenki beszél róla, egyszerűen van, hogy nincs Értelmes sincs arról beszélni, tehát, hogy így... Uh... De mi szólt belőle? Hogy a mondás? Hát a vadárságon. Igen, de van egy mond, magyarul egy mondás, <gül> szólt... Nem tudom, de tudom, igen. A proféta. Proféta szólt belőle. Mert idefelé jövett... Találtam azt a hírt, továbbra is hétfő este van. Szombaton a magyar úszói nagyobb csapata indult útnak Budapestről, a Dubajba hogy részt vegyen a 3-hetes edzőtáborozáson. A kevésünk munka után pedig következik az út Dohába a világbajnokságra. azóval nem tartott a többiekkel a magyar úszósport jelenlegi legnagyobb versenyzője Milák Kristóf. Edzője továbbra sem tudott információval szolgálni. És Zala Gyuri jön velünk, Milák viszont nem, mondta a Nemzeti Sportnak Vilt Balázs edző, Szükszavon az Olimpiai Világ és Európa Bajnok és megszólalt. Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, aki azt mondta, azt mondja, továbbra is tartom magam ahhoz, amit október 22 én a világban napján nyilatkoztam az Sportnak kristófról, Viszont ő tartozik Magyarországnak annyival, és tisztelje meg önmagát azzal, hogy elvégzi a munkát, hiszen olyan talentum van benne, ami nagyon kevés sportoló adatot csak meg az életében. Ez egy lehetőség rifoknak, hogy és Darnyi Tamás nyomondokaival lépjen, hiszen deredem, deredem, Már ott van, már ott van. Továbbra sem tudjuk, mi van vele, mert nem érjük el. Amúgy az Ominózus októberi nyilatkozatom után kaptam hideget a kommentelőktől és a sportolótól, de mindenki tudja, kiről van szó. Előbbieknek azt ajánlom, hogy foglalkozzanak inkább az űrkutatással, vagy még inkább várom őket ideje, idei 42 hazai verseny egyikén, leginkább azért, mert a milágrügyi rendkívül komplet és bonyult kérdéskör, amit egy kívülálló a saját információk alapján nem érthet meg, abból pedig végkövetkeztetéseket levonni nem lehet, vagy csak erősen szubjektíven fejdegette, fejtegette. Szerencsére ő az összes lehetséges szempontból igen. lát erre Ráadás, a kérdésre. Ez, ami óriási szerencsénk. Szerencsé. Óriási szerencsénk, szerencsé. szerencsé, hogy igen. nem volt, Köszönjük nem? a igen. igen, igen. És különben az első félmondat nélkül ez nem is lett volna egy inkorrekt nyilatkozatunk. Nem, hogy ha nem, nem, tenne, ha nem ez, tenne... a, ez a tartozásos téma. Igen. Hát ő meg nekünk tartozik annyival, hogy nem mondjon ilyeneket a milákról, mert végül is a mi, pénz, mi pénzünkből van ott, De Mi pénzünkből van nem hogy Mi pénzünkből így van. Én elégedett ne, vagy vagyok, vagyok egy Negyed, búr, szívesen búr. megmondani nekem, hogy a miről szól. Nekem a világtörténet bizonyos mérték olyan, mint az Azáriát. Az Tehát ez az izé, szópótló szó. Nem, egy picit talán arról szól, szerintem komolyabb dologról szól, mint, a, mint az Azária. Az van, hogy a, olyan szinten kihasználják az élsportolókat, hogy az saját egészségük kárára, saját életük kárára és minden egyébre rámegy. Megnyomorodnak, vagy nem tudnak aztán az, a 20 éves korukra visszavonuló de sportolókat a következő 50 évben mit kezdeni magukkal, mert annyi, olyan szinten korlátozták be az ő életüket, hogy, hogy nem tudnak abból kitörni, és olyan szinten használták ki őket Hát, igen, a nemzetük, az elvárásunk, a mindenünk, <kül> még egy bőrt lehúzni róluk, és még több pénzt lehúzni róluk, keresenek bármilyen sokat is, nála, az élsportolónál azok, akik őt foglalkoztatják, körbeviszik, nem tudom, 8000-szer többet keresnek. Igen. Bocsánat, hat tegyem le a pontot. Ez az, egyik, ez az egyik feszülés. A másik feszülés pedig az élet maga, hogy most akkor élünk és sportolunk, vagy sportolunk, és nem élünk. És nem élünk. Tehát, hogy... A... Ezek, ez, ez kicsit, van nekem túl filozofus, filozofikus, úgy jött ide az Azaria szópotló szó, hogy olyan, vagy úgy próbálják beállítani, mint valami ördög lakatot. Tehát, amit egyébként meg kellene érteni, de ha visszagondoltak, és milyen igazságtalan az élet, vagy én milyen igazságtalan vagyok. Talán az első összejövetelünk volt az, amikor ott Uránvárosban az idős úr az ebrán majd eltűnt. Igen, Máig nem tudjuk, hogy hol igen, van. milák Kristóf a legkülönbözőbb helyeken bukkan fel, időnként készítenek vele interjút, állítólag Zala György erőléti edző szerint azokon az edzéseken is részt vesz, és mégis úgy beszélgetünk róla, mintha elvesztett volna Ulambá, vagy Urambát, Uránvárosba menet. de igazából hát, nem érjük el. Én nem mondja, is, hát a, vagy nem érjük a... el, de... vagy, vagy nem akarjuk elérni. Hát vagy nem akarja, elérni. Mert ebből én... a szempontból a legjobb az tényleg az a, az a romániai politikus volt, aki a Johannis kapcsán, aki nem jelent meg nagyon hosszú ideje, Igen. úgy reagált, hogy bejelentette el. Eltűnés. ez, komolyan mondom, én az Igen. egész történetet nagyon kevési ismerem, de hát tényleg <laughs> Vladár Sándor jelentsebe eltűntnek Milák Kristófot, és akkor, akkor, akkor elkezdenék aggódni. Mert így látom, Eket, látom, hogy él, él, tudja, hogy mit csinál, tudja, saj, tisztában van a saját döntésének súlyával. Az, hogy nem osztja meg velem, nekem az nincs közöm. Tehát, hogy nem, nem az én, tehát, hogy nem az, jó, én életem. az életem. És hogy... Ezek a rejtéjei foglalkoztatnak uh -huh. igazán. Ugye gyerekkoromban ott volt, az, de amit a Bakács mond, az nagyon ismerős. Tehát ez a, ez a Szentestének. Tehát én bennem olyan indulatok, feszültek Szenteste, különös tekintetel arra, amikor kiderült, hogy én zsidó vagyok, tehát ez egész barátság, az, az egy hazugság. Szent István körúton laktam, és ezt az iszonyatos, tehát olyan feszültség volt benne, hát ugye ilyen áhitat volt, én megküld, meg tudtam különböztetni a 24-i csendet a 23-itól, holott nincs az a módszer, aki egyébként ezt ki tudta volna mutatni, és én az egyik 24-et. süketem, meg tudtam volna Talán. És én a 24 én este fogtam magam a Szent István négy 4 mellett ötben a nagymamától örökölt összes perzsaszőnyeket kidobtam az ablakon. Hú, azudok, valaki, azudok nem az ablakon. nem kérem, a gangon. Igen. Mert abban a házban a Szent István körült négyben volt egy óriási poroló, tehát hm. fel lehetett tenni, és én este 7 óra akkor nem tudom, a nagymamántól örököltem praker, jól mondom? Ugye? Uh -huh. És elkezdtem verni. Porolni, és ki a Csiszár bácsi, aki a házmester volt. És mondta nekem, hogy hát iszonyat tudod, hogy visszhangsz. És mondta, hogy János, ez nem a legmegfelelőbb alkalom. <gül> <gül> és, én, és én nem kérdeztem vissza, hiszen én tudtam az egészről, hogy ez, hogy ez micsoda. De visszatérve, mert most specialmente még olyan állapotban vagyok, hogy összetudom kötni a gondolataimat. Ugye én sose értettem, hogy mitől mozog a világ, vagy mitől működik. Ahogy annak idején mondtam, hogy a szerelmény bánatban szenvedő trolybusz vezetők mérülnek be a 75-ös trolybuszba, és vezetik a helyet, hogy egyébként siránkoznának hogy elhagyta őket a barátnőjük, vagy ha nő, akkor a barátjuk. Hogy van egy ilyen blankett a szerződés az egész életünkre. Én elhívlak titeket, és ti eljöttök. Hát megtehetnétek, hogy azt mondjátok, igen, és mégse jöttök el. Hol van az a blanketta szerződés, amiben a miláknak mint a világ, vagy Magyarország legtehetségesebb sportolójának, vagy úszójának, amivel a többiek egyébként mindjárt le vannak nézve. Tehát ők, ha a világ nem megy el, már eleve csak másodikok tudnak lenni. Tehát hol van ez a blanketta szerződés, amely arról szól, hogy neki teljesíteni kell a kötelezettségét, amire egyébként nagyon visszafogottan, de Orbán Viktor is a Nemzeti Sportnak adott interjújában utalt, amikor aggódott a Párizsi Olimpiai érmek kapcsán. Hol van ez a blanketta szerződés? Sehol. Semhol az élet tél uh, van. Vannak sportolóknak szerződések. De egyáltalán az életben hol van. Tehát, hogy... Persze, bízunk abban, hogy a megállapodásunk. Igen, az, igen. Igen. Mást nem tudsz tenni. Uh, az esetek többségében ez azért beszokott válni. Uh, hát van, egy hely, van, így, egy hely, van egy hely, vagy egy uh, forma, ahol uh, tulajdonképpen uh, uh, ez egy picit máshol működik, a mafia. Tehát, hogy uh, vannak például kilépni, nem, mert hát tartozik nekünk annyival, igen. hogy hogy nem. Úgyhogy nekem már először is az jutott az a szembe, hogy, hogy, hogy akkor mostantól Marlon Brandlónak kell Nagyon jó, amit mondasz, hiszen Én ezekben nem. a történetekben <coughs> általában a mafia meghatározza azt az árat, amivel egyébként megválthatod magad. Egyébként. Tulajdonképpen, ha lenne egy vértigli újságíró, aki találkozik Vladár Sándorral, akkor meg kéne kérdeznie, hogy mivel tudná megváltani Milá Kristóf azt, hogy így viselkedik. Hello. Én, ha találkoznék Vladár Sándorral, és mondjuk szeretem, mert miért, ne? Leültetem. Jó, azért, mert úszunk. Ne? Ne ne ne, jó, jó. ne, ne, ne, ne, Semmi Megpróbálnám elmagyarázni neki, hogy, mert nem filozófus, és tényleg nem az, Aha. hogy a nemzet fogalmát az különleges egyének, egyedek sokassága adja össze mindjárt folytatós érthető lesz. Tehát amikor Dantonnak azt mondják a forradalomban, hogy figyelj, mindjárt a konvent letartóztat, húzzá lap, mennyi, mennyi! Azt mondja, hogy nem vihetem el csizmám talpán Franciaországot, mert Danton Franciaország. Nem létezik olyan, Franciaország, Danton létezik. Nem létezik olyan, hogy nemzet, vagy Magyarország, hanem Milák, Kristóf létezik. Radnóti ugyanígy nem, nem bújt Na, Nagyon jó volt, igen. Valamit mondasz, igen. Folytost. A, a másik, hogy kézzel mondtad azt, hogy elhívlak titeket és eljöttök, holott ne, nem. Fantasztikus dolog ugrott be. Azért mondom, mert most nagy kezdődött a győzikével, egyszer megbeszéltem, hogy föllép győrbe, és, de késett, késett. És Fölhívtam telefonon, és kérdezem, hogy merre vagy? Azt fantasztikus, fantaszikus, De egyébként a pokolba emiatt rohadt el, nem azt, amit most csinál, hanem amit velem. Azt mondja, nem sokára befordulok, jobb, a, a, a, mindjárt ott vagyok öt perc. És kézzel Budapesten volt. Hú, fantasztikus. Egyrészt tisztelet támad bennem, ilyen szintű hazugság, vagy a másiknak a negligálása az, az, azért a példamutatom, Másrésztről, és tényleg ott, ott álltam az a 10 perc, tudod, mert mondta, hogy 10 perc múlva otthon. És látjátok, nem felejtette, ez 20 éve volt, mondja 10. Nem értem, nem nem értem. Nem, nem ne, de Budapesten volt én, meg Gőrbe. Azt de hogy két óra múlva azért megérkezett? Nem, soha. Ja, okay, okay. Okay. soha Nem, csak egyszer arra gondolt, hogy nem szabad, hogy olyan messze itt van. Én de... a... először, azt, amikor elkezdett mesélni, azt hittem, hogy az lesz a vége, hogy öt percenként aztán felhívott egészen odáig, amíg oda nem ért, mint egy két óra későssel. Mert, mert hogy ilyen betegség van, hogy az ember, tehát hogy egy körbe fogják így a nemtam a, a saját idegei. és... A, a, nem, kukira vett, most direkt, a, mond, kukira okay, vett, és okay. igaza van, mert ez értem. működik. Értem. Tehát azért jövünk el, ha azt mondjuk, hogy eljövünk, mert nem veszünk kukira téged. Igen. Igen. De szerintem a világ se veszik kukira az úszó. Nem háromság, venni, hát Nem ez, ez Nem hát. És akkor az Úszó Szövetség elnöke, meg a nem tudom micsodája, ezúi bizottság Igen. akármilyen, különböző határidőket szab, mint amikor az ember egyébként az őt elhagyó asszonynak azt mondja, hogy de ha nem jössz haza, nem tudom meddig, Igen, akkor. ez nagyon jó. Akkor vége. vége. vége miköz, <gül> Miközben már be vannak a diplomások, egy másik palival Igen, él. Igen, tehát Igen, lehetséges, Igen. hogy a. a. Milán Krisztóf, nem tudom. Másfelől, más azzal együtt, hogy, hogy ö, ö, tartom azt, amit a beszélgetésünk elején a, a gyerek az első ö, dologról mondtál, hogy ha nemzetünknek vannak akármilyen fiai és lányai, és néhányukat reflektorfénybe látjuk olykor, tehát nemzetünk nagy fiai és lánya és is, csak nemzetünk gyerekei, és a gyerek az első, hogyha nekem most arra van szüksége valamiért, hogy, hogy, hogy ő most ne ússzon, a, tehát kiszállt a medencéből egy időre és nem akar visszamenni, akkor ez, rend, ez rendben kéne, hogy legyen. Arról nem tudom, hogy hányunk hallott három egyenes mondatot, akár milágrészéről is, hogy most nem jövök, Ekkor meg ekkor jövök, vagy hogy többet nem jövök, vagy hogy most adtam le az, az útszatai belépőmet, és rám ne számítsatok. Tehát, az, hogyha van egy, van egy. Na, igen. Pontok. Igen. Letettem, bocsánat. Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy Milák Kristóf nekünk bármilyen ne, ne, igen Nem, nem, azt viszont Nem, tudom azt viszont nem tudom, hogy a szövetségnek hogyan uh, is uh mindig. Hogy ők nem érik el. De hadd kérdezzek amit mindegy. Nem, hadd kérdezzek, bocsánat, mert az összefüggésben van azzal, amiről beszéltek. Valószínűleg mindegyik kötött már különböző szerződéseket, és a szerződésekben időnként vannak olyan pontok, hogy miről lehet beszélni, és miről nem. Miközben hát nagyon büszkék vagytok, hogy ilyen szerződés köttök, hiszen hát olyan hallgatási kötelem van benne, mintha ti valami fontos emberek lennél, vagy én. A kérdés az, hogy egyébként az, ami a milákkal történik, az mennyire fel, az mennyire korrekt mert hogy egyébként ugye, őt megilleti-e a jog ahhoz, hogy, vagy arra, hogy ne jelenjen meg, másfelől pedig a bakács, aki permanensen felajánlja és alkalmas is rá. Én állítom, hogyha a bakács valamire alkalmas, akkor a gerilla marketingre én állítom nektek, egy tizedskálán tízesre alkalmas. Mi van, hogyha az egész történet valójában egy gerilla marketing? Mert megvan a milák valahol, nem tudom, a holdon, ahol nem lehet utalérni, megy az olimpiára, de nem megy el Dohába, meg nem megy el ide, nem megy el Az Vladár ennyire nem tehetséges Nem a Vladár csinálja, hanem a Milák Nem úgy, akkor együtt kell működni, tehát Nem biztos, hogy be kell avatni a Vladárt, attól jobb De tulajdonképpen beszélünk róla akkor valójában miről beszélünk? Valójában arról beszélgettünk hogy elvitatjuk a Miláknak azt a jogát hogy ő egyébként egyszer csak azt mondja, hogy most abba hagyja, aztán tudom is, én egy év múlva folytat. Vagy csak nem mond semmit. Ez is soda van. De, tehát de. Hogy, hogy, Persze. Vagy egyébként csináljuk úgy, mint a Johannisnál, Jelent be, hogy eltűnt, és akkor előállítják, és akkor. Meg lehet tőle kérdeztetni. Pontosan. Biztos a elmegy igye? a boltba. A, a boltban azt mondja a Hentes, hogy hát ez a világ. Nem adok Párizsit Épp addig, pont. amíg meg nem mondod, hogy mit csinálsz. Tesszük. Ő ett a sajtburest, ugye? Nem, az a kenderes. És ez a kenderes volt, bocsánat. Az a az kenderes. Igen, hogy kijött a medencébe anony, <síthat> <és> <síthat> <síthat> <síthat> az a arany. Vicszerűen, a a sajtbureszt. Vicces volt. Nem tudom. Szerintem minden embernek joga van ahhoz, hogy áttérbe vonuljon egy kicsit, hogy átgondolja az életét. Ha úgy érzi, hogy döntést kell hozni, akkor fontolja meg, mielőtt meg, valóban meghozná, hogy ebbe kiket és milyen formában avad be, az egyébként a saját dolga a nemzet felé erről nem tartozik elszámolással. Tehát ebben. neked nem adósod? Nekem ugyan nem. Nekem már így is többet hazott, mint amennyit valaha is írt. Tehát, hogy... Köszönöm szépen. De azért egy nemzet meggyűlölheti ő, tehát nem a marketing, mert a a marketing lényege, hogy akkor messze, nincs pénzem. Igen, ha Vladár, ha itt, Vladár így Itt folytatja... azért van pénze a magyar államnak, tehát, de viszont az lehetséges, hogy valaki aztán a végén megütti az utcán. van igaz, igaz, a bakásnak Ez ebben. Rosszul használtam a kifejezést, de valójában e, talán érthető volt, amit mondtam. De igazabban. Komoly vagy komolytalan hírt akartok? Most komolyat. Komolyan? Komolyan. Engem megfogott, hogy a január 18-án négy férfi tartóztattak fel a kárpátaljai határőrök a Magyarországi határ közelében, akik gumicsónakkal akartak átjutni a Tisza folyón, Tisza újlak közelében. Erről az ukrán állami határőrszolgálat nyugati regionális igazgatóságának Facebook oldalán számoltak be. A hivatal közlése szerint hajnali három óra körül a határőrök ismeretlen személyeket vettek észre, akik a határ felé tartottak. A férfiak megállítása érdekében a katonák több figyelmeztető lövést is leadtak. Hárman a Herzog régióból érkeztek, ők 5500 dollárt fizettek az csempészeknek a garancia nélküli utazásért. Utazásért. A negyedik férfi a érkezett neki 9100 dollárjába került a kirándulás. Lövések dördültek az ukrán-magyar határon, hat köteles férfiakat tartóztattak fel. Ez egy január 3-ai hír, vagy január 2-ai figyelmeztető lövésekkel állítottak meg az ukrán határőrök. 12 határsértőt január 2 az ukrán-magyar zöld határon. Az ukrán állami határőrszolgálat számolt be honlapján erről. A munkási határőrök azt így kirendeltségének munkatársai kedden napközben figyeltek fel a 12 fős csoport, akik gyalog halottak Magyarország felé hat köteles korú férfiakból álló csoport nem állt meg az egyenruhások felszólítására, határőrök több levegőbe leadott lövéssel készítették megállásra, határsértőket, az előzetes vizsgálat során kidöltvi az elfogott személyek kárpátaljai lakosok tiltott határátlépési kísérlet miatt indult ellenük hatósági eljárás, az akció keretében sikert beazonosítani és elfogni azt a szemét, aki határhoz szállította a férfiakat, az emberi és ennek 12 12.000 hívnyát fizettek a férfiak. Ez több hír egyben. Több de igen, ez de több kérdés. gyakorlatilag van. arról szól a számomra, hogy hatköteles férfiak hogyan próbálnak elmenekülni a hatkötelezettségük elől, és adott esetben életben maradni. Igen. Hát így is, többek között. És hogy ez így elhangzik, tőlünk van 240 kilométerre ide a határ. Szerintem, ha csak egy kicsit körbenézünk a saját házunk táján, rengeteg ilyen történetet fogunk találni. Ha mondjuk én csak a saját családomra gondolok, az apaiágon a családot csempészek hozták Magyarországra ezt éreztem benned, ugye? <gül> Hogyan szaga van? Persze, persze. Honnan, Már hova? Más országban. Mi a történet? Ja, a felvidék, a kitelepítések 47. A, a nagyapám az önmaga oldotta meg a kérdést, az volt a szerencséje, hogy egy szlovák csendőr előző este mielőtt hivatalosan másnap reggel érte kellett volna jönnie, bekopogott, hogy reggel jönnék van egy éjszakát eldönteni, hogy itt találok-e. Nem tátott. A fater nem tudom, néhány hónapos volt. És akkor a nagyanyámat azt két évvel később beszögelték egy keredencbe, felrakták a vagonra. Beszögeztek és egy kredenzbe <gül> És felrakták egy vagonra. Ezért a... családi legendárium? Vagy ez, ez nem, ez, ez de, így történt. De, de ezt értem, de ezt ez mesélték el? Így, hogy. éves volt -e? Nem tudom, mikor hallottam először, korán és az apukámat meg három éves korában tehát a, a nagymamám ott hagyta a nagyszüleinél ő beszögezték a, és átoszták át, a ja, van igen, mint egy bútor, tehát hogy átküldték a határon és egy vagomban ugyanolyan marha vagomban, mint amiben szállították a, az embereket különböző helyekre és az apámat pedig három éves korában cukorcsempészek hozták hát az ipolyan a nyakukban mennyiért? mit tudom én? Azt, azt nem tudom. Azt az nem, azt nem, azt nem, nem is tudod eszembe megkérdezni, hogy mennyibe costált egy átcsempész és a derékig érő folyón, de ez történt. Szóval, és igazából az van, hogyha most bejön egy ötödik ember ide, valószínűleg annak is lenne egy ilyen története. Vagy, vagy a, a, ha a családban végig gondolod, nem csak, hogy háborúba nem nagyon akarnak menni a férfiak, de katonának sem nagyon akarnak menni a férfiak. Holott az egy elég férfiasnak állított uh, foglalkozás. Sőt, uh, a történelem folyamán uh, a papságon kívül ez volt az egyetlen kitörési lehetőség. Uh, valamilyen a más a... frontkatonának menni kor. Persze más. Ez nem egy uh, uh, uh, lehetőség. Azt mondom, lehetőség a... meg, uh, megdögleni. Uh, ráadásul uh, magyarként uh, egy nagyon furcsa háborúban is... Uh, uh, az... I, eh, igaz, Én most igazából az alját akartam mondani, hogy az, hogy ők megpróbálnak át szökni Magyarországra a háború elől, az egy teljesen természetes hát a, a, dolog. Az, hogy megpróbálnak. Az, hogy figyelmeztető lövéseket adnak le rá, és nem engedik őket át egy határon, és visszatartják, és letartóztatják őket, az már probléma. Tehát, hogy az, az már nekem nagyon a, a, fura. A, mindeközben nagyon bizonytalan vagyok abban, hogy ha Magyarország háborús helyzetbe kerülne, akkor, akkor mit is csinálnék ott, és akkor hirtelen? Uh, nyilván a, a, a szívem nemzeti azt mondaná, hogy fegyverbe, a kevésbé határozott meg azt mondaná, hogy annyi! Tehát, hogy szóval, uh, igen. És hogyha nem az ukrán határőrök veszik őket észre, hanem a magyar határőrök, akkor, akkor, akkor beengedik. Beengedik és nem küldik őket vissza. Ez... Uh, néhány elhangzott hangzott a kormány részéről, hogy no. nem, nem, nem adják ki őket. Igen. Nem szokták egyébként semmi helyzetet. Tehát, hogy ha, ha nincsen feszülés a két ország között, vagy nincsen nem vagy ugyan a támadó fél vagy bármi, akkor, akkor általában nem szokták. nem szokták. De ha orosz lennék. Még mindig nagyobb az esélyem a börtönbe túlélni ezt a poklot, mint a frontvonalon. Három-hat évet kapnak az oroszok, hogyha. Az el... oroszok. Igen. Az ukránok. Csak azt mondom, megéri. Jobb, hát 3-6 évet ülni a börtönben jobb, mint meg. Jobb, jobb, mint meghalni, Persze, azt mondom igen. Persze. Igen. persze. Egyéni szempontból, közösségi szempontból nem biztos. Persze a kérdés, hogy amikor el <coughs> őket az ukrán, vagy az orosz határőrök, akkor börtönbe utalják. Őket vagy inkább elviszik kényszer. Ez egy És jó kérdés. Ha van -e olyan opció, hogy a 3-6 évet inkább leülöm, csak neki. Hát, mi nem történik velük? Én úgy tudom, hogy inkább tehát inkább ültetik, mert a, a nehezebb, tehát, hogy nehezebb valakiből katonát csinálni úgy, hogy okay, eddig is tudtuk, hogy nem akar katona lenni, de hogy tetlegesen tesz azért, hogy ő nem is akar katona lenni. Tehát hogy, szóval, hogy nehezebb. Be lehet beletörni. De sokkal több a befektetett energia. Én nem előttetem. tudom elképzelni azt az életet, ami ott egyébként lehet, de valószínűleg le kéne költözni a határ mellé, nem lenne egy életbiztosítás egyébként, hiszen nyilvánvalóan, hogy, a, hogy az embercsempészeknek kell, hogy legyenek magyar kontaktjai. Vannak is, nem vannak, persze. Hát ez Tehát egy Nem egy olyan hálaza. tevékenység, ahol én azt mondanám, hogy szívesen felvenném, és majd utána kimakszolom az arcukat, és azt mondják, hogy fia lelvtárs, csak magára vártunk. Persze. <gül> <gül> Igen, ez nem, nem így működik. Igen. Igen. Igen. Nem tudtam eldönteni Orbán Viktor, nagyon furcsa ember ez az Orbán Viktor, de nem tudtam eldönteni róla, hogy örüljek-e annak, hogy lényegében az összes embert négy emberről van szó. Hát a magyarokat, mondjuk, nem? Azokat, akik. Ö, mert. Ö, nem, tehát nem, ez a migrációs, meg stb. nagyon bonyolult a kérdés, de az nagyon érdekes, még az EU is kritizálta orbáné hogy elengedik az embercsempészeket. Holott kibebízhatnánk, mint az embercsempészekbe, nem? Hát alapvetően igen. Igen. A pénz nem érdekes, az, hogy ő... De milyen vonatkozásban bízol bennük? <coughs> hogy még hoznak. És azokkal az embercsempészekkel mit kezdesz, akik a kanyarban felborulnak, benne halnak, az autóban ők meg elszaladnak? Hát, a, az autóban is az autókban is ül, vala, tehát hogy ott is vannak bűnözők, szóval, hogy... Igen, igen ez Nem így, mindegyik, nyilván nem mindegyik embercsempész... Gyilkos állat, tehát hogy meg nem minden gyilkos állat embercsempész, tehát hogy, hogy ezek halmazok, amik átfedik egymást, de nem teljesen fedik egymást. Nem egy én más. csak az, az, az, az, én azt ország, gondolom, hogy a Szovjetunió között végten nagy embercsempészet folyt, és a, az, hogy bár, bármennyire élhető volt az élet, azt a csempészeknek köszönhették. Nekem ebben a legfantasztikusabb történet az volt, ahol talán Lengyelországban a család egy 9 vagy 12 éves, de emlékeim szerint 9 éves gyereket bízott meg ezzel, mondván, hogyha őt elkapják, nem tudnak nem hogy csinálni. Mit csinálni És a gyerek ezt tökéletesen végrehajtotta, anélkül, hogy nagy valószínűséggel tudatilag átfogta volna. Igen. Igen. Igen annak az afgán, vagy tehát ahol Ugye Ausztriában bűzlött az a kamion volt voltak benne, nem tudom hányan alatt történet, igen. soha nem fog látni. Azt is az rettenetes. az tényleg rettenetes Az van, hogyha az embernek szerencséje van az ember csempésszel, akkor nem lesz semmi baja, át fog jutni egyik helyről a másikra, és tulajdonképpen a mi kis hétköznapi valóságunkban ez egy Uh, jogos és uh, működőképes rendszer. Uh, el akartam jutni innen-oda, bizonyos körülmények között uh, faszkalapok ezt számomra meggátolják, akiknek egyébként semmi közük, semmi, ahhoz, hogy én hova és mikor megyek, mert miért korlátozná az én utamat a földön bárki és bármikor, uh, Szóval, hogy ez ilyen... milyen fontos volt, ez sok ember sem. aki segít. Pontosan. Tehát azt mondom, hogy a hogy... Amerikában. Meg én is a cukorcsempésznek. Nem, a... akiről azt mondják, hogy cukorcsempészt, a... nem, a... nem de tudom, hogy miért. Személyes személyes az, de az... ezek mind személyes élmények. Ez mind személyes. személyes. Félreértett, amit te magad élsz meg. Értem, de hogy az ugyanolyan? Teljesen ugyanolyan. Nekem egy személyes élményem van ez ügyben, illetve hát kettő de most maradok annál, ami egyébként nem is ö, embercsempészettel, hanem diszidálással volt kapcsolatos, még a 80-as években, ahol egy 12. kerületi lakásban, a Németországban tartózkodó, Magyarországon egyébként korábban nagyon jó anyagi körülmények között lévő ifjaknak a család, egy hortista katonatisztről van szó, aki itt maradt, Ezüst gyertyatartókat, malac pörzsölővel vágott széd, majd ezeket tudom is én kalácsba rakta, és ami nekem élményként megmaradt, az az, ahogy egyébként a reszelés következtében megmaradt ezüst forgácsot még egy gyufaskatujába berakták, mondván, hogy az is értéket képvisel. Igen. nem is értettem, igen. hogy miről van szó miközben lehetséges, hogy én ezt nem láttam csak elmesélték ők neki a közben ez bennemi bennem így transformálódott Bennem Isten igazából az emberi kiszolgáltatottság az, ami ilyenkor van. Nekem egy gyerekkoromból visszatérő rémámom, hogy nekem hasklövésem van, és titeket, a barátaimat, a barátnőmet, a szüleimet kell a hátamon egy lápon keresztül valóban eljutatnom. <gül> Nem tudom ezt neked megmagyarázni, hogy De ez mitől is van. Ilyen, van. Ilyen. És én Ilyen helyzetűnek, tehát látom ezeket az embereket, amint felszámolják a vagyonukat, krivnyában, forintban, dollárban, euróban, odaadják ezt valakinek annak érdekében, hogy áthozza őket egy határon, hogy ne halljanak meg, és akkor jönnek ukrá határőrök, lőnek, és az egész füstbe megy. Igen. És lehet, hogy legközelebb megint megpróbálják a maradt még egyébként valami a ládafiában. Így van, és mindezt annak tudatában teszi, hogy, hogy tudja, hogy ez lehet a következménye. Tehát, hogy, hmm. szóval, hogy hiába adod, tehát amikor odaadod az egész vagyonodat egy embercsempésznek, úgy adod oda, hogy az ott van mellette, hogy ez lehet, hogy nem fog sikerülni. De inkább ez, mint hogy kimenjek a frontra ami még kevésbé fog sikerülni. Tehát, hogy, uh, Engem nagyon megfogott ez a hír. Ez egy, uh, egy rendteletes dolog. tisztább ez, mint a banki felvenni. Kétségtelen. Kétségtelen. Sokkal emberibb. Igen. Sokkal. A nagyon, ér nagyon érdekes egyébként ennek a, a több oldalról való nézhetősége, vagy nem tudom, uh, amikor elindult az első uh, nagyobb bevándorlás hullám, Uh, akkor uh, én azt álltam mondani, hogy, hogy uh, tulajdonképpen én is bevándorló vagyok, uh, illegális úton jutott a családom uh, Magyarországra, uh, és uh, valahogy mégis csak uh, itt maradtak, és uh, azt mondták, hogy ez más, mert, uh, mert, mert, mert az egy szomszédos ország. Nem tök mindegy, hogy Száz kilométerről, vagy km-ről indultam el. Ugyanúgy jutottam ide. Tehát, hogy most éppen, hogy szír vagyok, vagy lengyel, vagy magyar, át kellett jönnöm egy határon, ahogy ugyanúgy lelőhetek volna, mint ahogy, vagy, vagy fogva volna, mint ahogy az, az itteni határon. Ebből a szempontból az a világon semmi különbség nincsen közte, és mégis különbséget tesznek közte. Azért, mert én itt vagyok. Mert már itt vagyok, és megszokták, hogy itt vagyok. Nem gyűjtment vagyok. De. Szígyük ezt az országot, és mások mennyi pénzt adnak azért, hogy, hogy ide, hogy ide Hát mindennél van rosszabb. Tehát, hogy... Azért például ebbe a Dél-Amerikából USA-ba tartók, az, az félelmetes. Az nem ilyen, mint ez. Az, az nagyon más. Az nagyon más, és nagyon durva, és mocskog gecik az amerikaiak a, a falnál. Ott most mi a helyzet? Régen olvastam. Arról hát most nagyon rég voltam usa de. Én még régebben benne egyáltalán nem voltam, de. Bonyolult a kérdés, mert az érted, a heroin meg a kokain az mindenképp bemegy. Azt mindegy, ide is megérkezik. Igen, ide is megérkezik. A, a gyerek, a családok meg, akik elindulnak, mint a Bogotából, azok nem érnek csak Mexikóba, és akkor ott halnak éhen, vagy lövik le őket. Nem, nem tudom megítélni, de úgyhogy sokkal rosszabb a, ez az egész kérdés. Mm. És ö, nem, nem, tudom, nem tudom megítélni. Csak láttam dokumentumfilmeket erről, mm. hogy szörnyű, mert pici gyerekek utazgatnak a nővérükkel, és próbálnak. Igen, itt, a, itt ugye, ugye abból a szempontból tényleg más, hogy itt a, a fiatal felnőttek érkeznek. Igen, fiatal felnőttek. De hogy a, ami meg különösen érdekes, ebben, hogy ezek a menekültek általában, akik idáig Aki a Kossuth Rádió azt mondja, hogy terroristák. Igen. Ezt két napja hallottam, igen, csak terroristák Igen. Ráadásul terroristák. Igen. igen. Szóval, hogy, hogy ők valójában már nem is Szíriából menekülnek, igen. hanem a török már sátortáborokból sátor, menekülnek. Igen, mert már öt éve ott született. Sőt, nem, valamelyik nem, már ott született. Vagy ott született. született. Vagy ott Jó, született. Én szerettem volna megmaradni itt a... a nem a, jók a komoly hatán. témák. Ne. Két téma is van, a legvégére hagyom, ha még belefér a könnyedet. Novák Katarina hétvégén magán programot bonyolított szegedem. Uh, ugyanebben az időben, amikor ő Szegeden volt, volt egy demonstráció, voltak embereink a Dómnál, ők szóltak, hogy Novák Katalin itt van, ezen a gyorsan átjöttünk, hát a sikerült szóba legyedni vele. Pont akkor jött ezt a Szegeder munkatársa rögzíti, pont akkor jött ki társaságával, és arra hivatkozva, hogy egy privát programon van, nem akart nyilatkozni, megpróbálta leállítani a felvételünket is, mesélte a Szegederne Borsik Viktor, a Momentum politikusa, egy, egy petíciós ível lépett oda a alá is meg meghatni Kisrigó László püspökre, de Borsik elmondás szerint Novákon nem mutatkozott túl nagy nyitottság a témára. Arról van szó, hogy meg az iskola, de hagyják meg az erdőket, mondta a tüntető tömegnek Mihálik Edvén Momentumos politikus szombaton Szegedel a Szeged Családi Egyházmegye Püspöki Hivatal előtt tartott demonstráción. A Szegedi Momentum és a hang, az A-Hang közös törítökozásának aprópó, hogy az Egyházmegye kivágná a városban a Püspöki stadion mellett található 6 hektáros védeldő jelentős részét, hogy oda katolikus iskálát építsem. Közben Novák Katalin köztársaság elnök feltünteti a, a hétvégi programját koszorúban barátnőkkel, valamint vasárnapi istentisztelet Szegeden a Honvédtéri református templomban nagyapám itt teljesített prezsípteri szolgálatot. Szüleimmel ma rá is emlékeztünk. T. Szabó Csaba pedig, aki kommentelő, azt mondja, hogy szerintem politikusnak nem kellene szószéken állni és beszélni, mert hogy egyébként a szószékről beszélt a templomban Novák Katalin köztársasági elnök, úgyhogy ez az egy történet, meg annyi e, olyan részlettel szolgál, amiről beszélgethetünk. Milák Kristóf, Novák Katalin van olyan, hogy magánember? Tehát én odalélek ez hozzá, ugyan. és azt mondom, hogy ezt a bakás kapcsán szeretnék egy kegyelmi petíciót átadni, és szeretném, hogyha holnaptól nem neveznék ezt tolvajnak, és ezt legyen szíves vegyelmér, azt mondja, hogy ne haragudjon, de hírja fel az alábbi számot, én ezt nem veszem át. A, igen, van olyan, hogy a köztársasági elnök is magánember. A, bármennyire is azt mondanám hirtelen, hogy nem, van ilyen. De van, neki, is, tehát, neki is van szabadsága. És akkor leállítja a felvételt, a, ahhoz ez, már nem? Ezt már, nem, tehát, hogy ezt már én nem, szóval, hogy azt már nem akceptálom. Tehát, hogyha <coughs> igen, jó, szabadság, hadd szabadság, szabadságon vagyok, akkor hadd és meg, megoldom emberi de módon azt, mutatra. hogy ezt beszéljük meg másként. Ez angol kínáljnő. Jó, Amikor, az, tehát, hogy, az, hogy mert, az egy kicsit más talán, mert születik, tehát hogy nem csinálják. csinálhatnak is, de született, tehát hogy... És egész de az akkor lehet azt mondani, hogy ő most autoforder... De... Lehet, persze, elment, elment Jamaikába nyaralni, a, a sajtószolgálat nem tud a rendelkezősére állni. Nem a... sajtósz, hát oda mindegy... konkrétan hozzá, és azt mondod, hogy... Nem, szerintem nem fogsz tudni oda menni hozzá. Tehát, hogy... Oda tudtak menni hozzá. A, az, az, az Oda tudtak menni a köztársasági elnökhöz. A királynőhöz valószínűleg nem tudsz csak úgy oda. Oké, okay, oda mész hozzá, és azt mondja, hogy én most magánember vagyok. Akkor tulajdonképpen, ha én nagyon cínikus vagyok, akkor azt kérdezem tőle, hogy elnézést mennyi idő múlva lesz köztársasági elnök? Hmm. Igen, értem. De látom benne a Momentumnak az ott, és akkor politikusságát. Tehát, hogy szóval ezek nem, valójában nem azért történnek, hogy a köztársasági elnök valóban aláírja azt a, azt a kérdést, nagyon jól tudja, hogy nem fogja aláírni. Tehát, hogy... Amikor oda ment, meg amikor már kitalálta, akkor is tudta, hogy nem fogja aláírni. És hát, ez, ez, ez, ez, ez mikor? Ha nem ott Ki ne találva. nektek a fatyúgyerműfilmet. Ez egy a játék, amit a momentum ezzel így megnyer. A ez Mecské ezen film az a 18. században zajlik, és arról szól, hogy egy opsitos katona, akinek minimális nyugdíja van, de van valamennyi pénze, úgy dönt, hogy az ugart feltöri, és ott később, mint kiderül, krumplit fog termeszteni, és ezt alapvetően arra alapozza, hogy az a termőföld az a királynak nagyon fontos a Dán királynak, de az ég a világán senkinek nem sikerült ott semmit sem csinálni, mert hogy az egyébként terméketlen. E, és ennek következtében az a föld a király földje, tehát szabadon megművelhető, senkinek nem a birtoka, tehát nem kell az senkitől se elkérni, Hosszú bonyolult történet, de gyönyörű, de ő ezt kérvényezi, és amikor elutasítják, majd később megkapja az engedét, akkor mondja, hogy ő szeretne beszélni a király, amire többé-kevésbé érzékeltítik vele, hogy hát a király nem biztos, hogy kíváncsi rá. A közméltóságainknak a hozzáférhetősége jut erről az eszembe. Tehát, hogy mint a népmesében, hogy a király elé járulok. Tehát, hogy nem újságíró, hát nem tudom, a népmességben se újságírók fordulnak elő, nem tudom, elmondja az egyéni problémáját. Hogy vajon, ha valaki a fejébe venné hogy szeretne találkozni a köztársaság elnökkel, és nem tudom, nem tudom a baját elmondani, vagy szeretne találkozni Orbán Viktorral, vagy Pintér Sándorra, olyan emberekkel, akik ma úgy veszik körbe magukat, testőrökkel, ahogy egyébként a szocializmusban nem volt, és később a 90-es évek elején se fordult elő. Hogy a király elé járulhassanak, hogy elmondhassák az ő problémájukat, és hogy elmondhassák azt, hogy ők szeretnék, hogyha segítene rajtuk. Van ilyen sok közm a, a, a, például a az önkormányzati rendszerben rendszeresen. A képviselői fogadóra, van. van. Van, és van közmeghallgatás is, ahol az egész önkormányzatnak polgármesterségetől De arra. a minisztereknél ilyen nincs. Tudom, a... a miniszterelnöknél ilyen nincs. Tehát N... szeretnék bejelentkezni Orbán Viktor és meg, elmondani biztér nézzük meg, hogy van -e a képviselői fogadóra, és fogunk találni szerintem országgyűlési képviselőnél is. Ugyanis... De Pintér Sándor például nem képviselő. -a, igen, oké, okay, értem, akkor viszont el kell érni. Én nem szeretnék Pintér Sándorral Én ezt értem, hogy nem szeretnél találkozni. Az, de... elvi, az elvi lehetőség, mint olyan. Értem. Uh, uh, uh, ha csak uh, eszembe jut hétfőn reggel, hogy akkor én délután szeretnék találkozni Pintér Sándorral. Nem, hát kész, bár, bár, bár, rá, innen kezdem, innen kezdem, Ha ez így eszembe jut, akkor valószínűleg ez délutánra nem fog beszélni. Így van. Uh, meg, mit teszek? Megpróbálom elérni a hivatalát. Megpróbálom megkérdezni, hogy hogyan lehetne elérni Pintér Sándorulat. Valószínűleg azt mondanák, hogy legyen írjon egy e-mailt, amire a iroda majd. Válaszolni fog, ez nekem kevés. Én szeretnék Pintér Sándorral találkozni, elmondom a problémámat. Azt mondják, hogy ezért önnel nem fog Pintér Sándor találkozni, akkor nekem kívülről kell valamilyen hatást gyakorolnom az ő intézményére, hogy uh, vegyek észre, hogy jobb lesz, hogyha, betű, vagy mi, hogyha Pintér Sándor találkozik velem. Amúgy tehát indítok egy. amúgy ez már lebúcsúszunk igen, igen, igen, tehát igen. Hogy már a táskám, táskámon a cipzárt már kiújtották. Mert a nép a képviselői át. A gyakorolja kvázi a hatalmat. És hogyha a képviselő fogadóráján nem jársz, sikere, hogy ő Igen, de nincs Pintérnek, az a baj, hogy Pintérnek nincsen fogadórája. De hogy a képviselőd, aki. Ja, ö, ö, ö, hogy szedtel, el. Biztos, hogy ő figyel. De ez hát. egy jó Igen. példa, mert éppen ma fordultam Pintér Sándorhoz hmm. egy konkrét ügyben, egy ez a munkámmal kapcsolatos, írtam is egy évet. Igen. Tényleg ma. Igen. Én azt Igen. gondolom, hogy a nem mindenkinek kell mindenkit fogadnia, és nem mindenkinek kell mindenkihez bejutnia. Akkor a... azt kérdezem tőletek, hogy mit gondoltok a politikusok, Novák Katalin, Orbán Viktor miniszterek néptől való elidegenedéséről tekintetben, amennyiben nem olyan életet élnek, mint a nép egyszerű mm -hmm. gyereke, és ha most azt kérdezitek, hogy ez honnan jutott az eszembe, eszembe jutott. Mm? A, a Karsai Dainája nevezetű jogász, aki ö, olyan betegségben szenved, ö, hogy annak ilyen lassú, ö, belülről való, ö, vagy, illetve az élet végét azt ilyen lassú, belülről való szemlődésként fogja, ö, nem tudom minek nevezzem ezt a történést, de hogy ez fog vele történni, végignézi a saját halálát tulajdonképpen, és nem tud közben mit csinálni. Uh, tehát a tudata épp lesz a teste, viszont nem fog semmire reagálni, és ezért eutanáziát uh, szeretne uh, alkalmazni, ami Magyarországon törvénybe ütközik, nem lehetséges. Ha ugyanezt más országban teszi meg, akkor a magyar törvények szerint uh, uh, szembe megy a törvényet, tehát hogy megsérti a törvény. Uh, viszont Karsai Dánia alkotmányjogászként nem nagyon szeretné ezeket a törvényeket Uh, megsérteni. Uh, tehát ő tiszteletben tartja a törvényeket, miközben szeretne változtatni ezen, és uh, mint olyan, bedobta ezt a témát, aki ezzel él, uh, hogy uh, neki nincsen erre, erre lehetősége, hogy ezt megtegye, hiszen a törvények ezt nem teszik Igen. lehetővé, és ő alkotmányjogászként ezt tiszteletben tartja, viszont szeretné megváltoztatni, követő állampolgárként uh, szeretné elérni hogy változzon ez a törvény. Uh, és mivel valószínűleg nem úgy kezdte, hogy bekopogott a, a nem tudom, valamelyik képviselő irodájában, hogy létszítőzzétek már napirendre, uh, hanem sokkal távolabbról és sokkal, uh, hogy mondjam, nagyobb empátiával kezelve szinte mindent, amit mi valaha is uh, empátiával, vagy amekkora empátiával fogunk fogni bármihez, uh, elérte, hogy fogadja a köztársasági elnök, elérte, hogy uh, politikusok álljanak vele szóba, uh, még úgy is, hogy uh, egészen biztos vagyok benne, hogy a társadalom igen nagy többségét ez a kérdés nem nagyon foglalkoztatja. Hát a maga, ez így konkrétan nem, de egy egészen fantasztikus történet került elő e most éppen a között. Szóval el lehet, tehát el lehet érni a közmértóságot. A napokban értőságot. valószínűleg az ellenpropaganda kedvéért, mert hogy ugye a magyar kormány nem támogatja tekintetben jelen pillanatban legalábbis Karsai Dánélt, mert van egy angol illető, aki tavaly augusztusban hm? lelépett a családjától, teljesen egészséges azzal, hogy a párizsi barátjához ment, mm. és elment Bázelbe, egy Pegasus nevezetű intézménybe, ahol egyébként az ő kérésére talán tízezer fontért megszabadították az élettől, és ez most Angliában elég nagy ver föl, de nem csak Angliában, mert közben kiderül, hogy valamikor 42-ben vagy 43-ban, amikor Svájcban ezt lehetővé tették, ez olyan most szándékosan nem szeretnék azt mondani, hogy liberális, mert ez nem a liberális, ezt olyan, olyan lazán fogalmazták meg ezt a köteléket, hogy egyébként van olyan intézmény, amely ragaszkodik mm. protokollhoz, beleértve hogy az illető beteg legyen, ezt szenvedjen, ezt orvosi papírokkal igazolja, de az is lehetséges, hogy valaki egyébként egy pénz befizetése mellett oda befekszik, és őt megszabadítják az életül és ez ott nem jár következményekkel, ugye ez a konkrét angliai történet, amely megfelelően van dokumentálva, tehát úgy tűnik, hogy nem katsa, ez arról szól, hogy a család az Interpol-lal kerestette Lász Jóhannis köztársasági elnök a családtagot, akiről hónapokkal később derült ki, hogy meghalt Bázelben, az urnát azt nagy nehezen a család rendelkezésére bocsájtották, de se a személyes tárgyai, se a búcsúleveleit egyelőre nem kapták meg, és az illető eh, ez nagyon probléma, is, eh, hallgat, mert hogy az ő protokolljukban az nem szerepel, hogy nekik egyébként megkeresésre válaszolniuk kell. De az... Ember, ez is egy fajtája, formája annak a fajta ember, embercsömpészetnek, amiről beszéltünk. Igen. igen. Csak, igen. csak igen. itt 5000 vagy hány ezer dollárért, vagy fontért cserébe nem, nem egy új élet. Na, igen, értitek. Igen. De Jó. Igen. én azt hittem összitáig, abban voltam, hogy ez nagyon, Színűlés hogy vissza. Svájcban ez nagyon a, körbe van bástyázva, tehát hogy a, a, az emberi élet a, egyediségének megfelelően védve vagyon ez a kérdés, a, és csak a, megfelelő esetben a, fogadják el azt, ha valaki szeretne utána azért Úgy Úgyhogy engem ez most meglepet nagyon, de nagyon, hogy a, ha valaki elmegy Svájzba és fizet tízezer frankot, akkor azért megölik, mert ez így kiakosság, tehát hiszen a ha úgy tudjuk, ez konkrét emberölés, tehát jó, de az, nem, nem állok az összes adatbirtokában. Adat minden esetre mérvadó újságok írnak mm. róla, nem tűnik kacsának, és speciál egy komolyabb műsor számára, még a KFM csinál is komolyabb számára egy nagyon jó lehetőség, hogy amiről te beszélsz, megnézzék, hogy ez a történet picsoda, Szerintem az index, ahol ezt olvastam, majd áttértem az angol lapokra, hogy utána Igen. nézzek, ezt alapvetően azért hozta, mm. hogy egy eutanáziával szembeni hangulatot mm, kell, sem mondván, hogy tessék, ez a Svájc, ez mire képes. Igen. Egy másodperc türelem eh, politikus beszélhet szószékről a templomban, az, az, az belefér? Csomószor, út igen, mind a mai napig beszélnek, csak hadd tegyem hozzá, én azért érzem nagyon rosszul magam, és már nagyon szeretnék meghalni, mert annyira undorító, hogy itt az eutanáziár, az, főleg az egyház, már megint megbolondulok, az életértéke, amit Isten adott, azt nem veszük el. Biztos hallottátok ezeket adó. Közben, ha háború van, besoroznak. Persze, és küldenek is. Hát, és küldenek a halálba. Igen. igen, igen. A képmutatás totális csimbora szója, ami zajlik itt. Meg, megáldják a fegyvereket. Meg megáldják a fegyvereket. <gül> igen. igen, hát Jó. Isten az a család. Isten az a család. Igen. igen. És a másik személyisége, eh, amely rettenetes szenvedéseken keresztül, én értem, hogy teológiailag azért nem szabad megengedni, mert a szenvedésen keresztül el lehet jutni egy magasabb igazságra, vagy magasabb entitás az Istenhez, stb. De szerintem eh, hagyjuk. Ha hagyjuk, akkor... Ne, ne, még, én még egy, még egy mondatot akartam. A... Igen. Csak elfelejtettem. A szószék? A szószék, igen. Hogy azért nem olyan nagy truváj, hogy egy politikus szószékről beszél, mert hát hiszen a, a földi és égi hatalom, mint olyan, az a történelem folyamán sokkal hosszabb ideig tartozott egybe, mint külön. El? És olyan nem meglepő nem volt az, hogyha politikai hatalommal bíró személy, egyházi hatalommal, Uh, szintén birtfáraó, angol királynő. Angol királynő. Uh, uh, jó, és itt a különbség a köztársaság elnök és a király között, ugye azért a feudalizmusban a, a, a király a szentségi égből kapott hatalmi Státuszán kéz. Ezek lefelé de fölfelé is. Fölfelé igen. is, igen. De hogy én nem elítéltem. Én Mert, kérdeztem. Kérdeztem. Ne. Jó, jó jó akkor a... nem. nem sem. holnap meg úgy megablik, hogy. De nem egy fél ajánlos! kezdem visszatérni ér... oda, ahonnan elindultam, és a végére tartogattam ezt, én nekem ez nagyon tetszett. Nem tudom, ez... hogy igaz -e A történet. Igen. Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki még. aki Hétfőn, de ez két-három hete történt. Tehát aki terrortámadásokról, többek között a bécsi főpályaudvar felrobbantásáról küldött fenyegető leveleket a rendőrségnek, írta a magyar távirati iroda a Budapest környéki törvényszék közleményére hivatkozva. A gyanúsított több e-mailt küldött az országos rendőrfőkapitásának, a készelléti rendőrségnek és a fővárosi kerületi rendőrkapitányságokban, azt kérte, hogy küldjék ki a lakcímére a bevetési osztályt a teket, illetve jelezte, hogy a lőfegyverrel és lőszerrel is rendelkezik. Egyik leveléhez egy képet is küldött lőfegyvernek látszó tárgyakról. A férfi később füláll le fel, hogy azért komoly a a váci rendőrkapitányság központi e-mail címére is küldött elektronikus üzenetet, amely komoly félelemkeltésre alkalmas. Hasonló e-maileket küldött füláll le a Győri rendőrkapitányság központi e-mail címére is. A bíróság a fenyegetések súlyára és kiszabható büntetés mértékére tekintettel a gyanúsított letartóztatásáról döntött. Ebben szerepet játszott az is, hogy tettét folyamatban lévő büntető eljárás hatája alatt oh -oh. továbbá ismétlődően követte tehát a Palinak valamit, pri... nem tudjuk, hogy ezt csinálta. De az vagy... azt bírja, hogy ezt nem először csinálja. Ezt sem, először csinálja. Um... Mindegy is, folyamatban lévő büntetőeljárás hatáját, azt nem írják, hogy mivel kapcsolatos. Folyam, hát, döntés, személye, döntés, döntés, döntés. Tovább ismétlődően követte továbbá, ismétlődően követte tovább, hát továbbá. Tehát, hogy tehát a, a, a büntetőeljárás nem tudjuk, mivel kapcsolatos. Nem, az... Lehetséges, hogy az illető azt gondolta, hogy neki már nincs veszteni okay, igen. igen, igen, igen. A döntés az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebezés nyújtott be. A festvárményi rendőrfőkapitálság az ügyről a polisz.hu oldalon azt írta, a rendőrök mindezzel párulat elfogták egy budapesti negyedik keleti lakásban egy 27 éves férfét. Ők kiabálta, hogy Allahu Akbar, ugye? Táj igen, Aha. ő kiabálta. Igen. Tájékoztatásuk szerint a férfi által küldött levelekben olyan kifejezések szerepeltek, mint lángba borítom ma a várost, lőfegyvert és lőszertartok, felrobbantom az egész várost, Allahu Akbar, a Hamas nevében terror támadást tervezek. És Itt az jön. Azt, tudod, ott. hogy ezt a néhány mondatot most ki fogják vágni a műsorból? Az, le, az lehet. lehet Bele vannak be. Igen, de a sportolás no. mégis most jön. Igen. Tettét, én evel az emberrel például, Pint, jó, még nem tudom, még nincs elítélve, tehát még nincs a bőrönben. Tehát valaki más engedélye kéne. Tettét, amelyet elmondása szerint viccnek szánt. A, Igen. a, Igen. a rendőröknek azzal magyarázta, hogy kedvenzenek arra a huligáns, <sínt> és a lábba a város című nótájuk szolgáltatta számára az alapötletet. Na, ezért mondjuk meg a börtönt, Továbbá a... kíváncsi Igen, volt de. arra is, hogyan érkeznek ki a bevetési egységek otthonához. Hászhoz hívta a lófaszt. Tehát, hogy... <sínt> <sínt> mert házhoz, házhoz, házhoz ment. És van az a utcán, amitől az ember a... Igen, az, hogy én is házhoz mentem volna, szóval tehát az biztos... Tehát, hogy, és, és lehet, hogy, tehát, hogy az van, hogy, ezt, tehát, hogy, hogy komolyan kell venni az ilyet, és nagyon jó, hogy komolyan vették, és nagyon örülök, hogy uh, kezelik. <gül> Szegény jörült, hát... Oh. Nem ez Hát ezt én így nem mondanám ki, mert ehhez orvos kell, de euh, laikusként egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy Aszlán, A egy egy... mondta, hogy ez legyen a védekezési stratégia, hogy, hogy hát akkor az ügyvéd... csak <gül> viccelt. Az... Is. Is. Nem áll bele be, be <gül> abba, hogy igen, ő már hát pedig felakorban. Ha én viszont ügyész vagyok, akkor kérek szépen egy elmeorvosi vizsgálatot. Mennyire nem, nem ne nem nem nem nem tudunk viccelni? Ha 4 órán keresztül fönn van a játékprogramokon is, a Kialakul ki alakul ez a tudat? Hát, hogy, hogy... Jó, de hadd hát kérdezzem meg, hogy például a... Hát, ja, jó, nem jó de csak azt tudom, hogy... Értem, hogy az ügyvéd azt mondja, hogy vicc, de lehet, hogy neki nem vicc, Nem orvosra az van szüksége, basszus. LMBTQ által, közösségek által felberzselt országban a huligensz. Igen? Mi? Az lehet-e büszke igen, de de tényleg tényleg van, az LmbT neked van igazad, a hú, sem, az ez, az arról, hogy kell, a ja, értem, az LMBT kórt arról ebben a túlérzékenyített minden iránt nem. valamilyen módon uh, viszonyuló uh, mindent valamilyen módon a dolgot kiforgató uh, Te milyen burokban élsz? Neked vannak ilyen barátaid, akik ezt csinálják? A magyar, magyarok többsége nem csinálja ezt? szarja ezt a kérdést, nem érdekel. Bocsánat. Milyen barátaim vannak? Nem tudom, kérdezünk. Nem tudom, Ja, igen. Tehát azért mondom, hogy bezártunk egy <gül> ilyen buborékba. Azért, mert mi jófejek vagyunk, attól még az ország nagy része nem az. Na, hogy... Most... <gül> Ráadásul csempész is van köztünk, szóval én meg buzva vagyok, de... Így <gül> teljesen jogos egyébként a kérdés. De, de ha most töröljük ezt a mondatot, okay. mit vállal a huligáz, ha erre büszke? Hát, Valószínűleg lebeszélnék róla. Hát róluk. én is lebeszél róla, hogy ezt, e, e, erre a vonatra felüljen. A, a kolléga erről már mindent elmondott, hogy ha valamilyen, akkor ezért is külön, sőt, ezért külön uh, nem, nem hiszem, hogy ezt, szóval, hogy, uh, szóval nem a sátánisták sátánistáinak sátánistáiról van szó, akik ilyen tüzet tudnának gyújtani bizonyos emberekben. A, a csodálkozom, hogy erre zenére bármilyen tűz bárhol fellobbant. Tehát, hogy戏... <härly> Na de, igen. Szóval, hogy én... A... Például a Gerica marketingre, ez tökéletes not. a Holigöz szempontjából. Tehát azt mondanák, hogy ez gyanús. Az a gyanús, ami nem... ennyire szar szóval hogy tudja fölstrófolni magát, úgyhogy hát az. Igen, azért mondom, hogy ez gyanús. Igen. Mondta te is, hogy ez gyanús. Igen. a 27 éves gyerekek komolyan, ez, ez, valamitől érzem a gazdag szülőket, halál komoly. Erőségtéleteid e, vannak. A 27 éves gyerekekkel, akik így beszélnek? Igen. 40 éves korukra nem érnek már meg az emberek. Agbár egyszer írva azt, hogy Agbár értem. De értem, mert én tudom. Hát ott, ott kaptam el. Igen, tudom. Hát ne olnál a szabad fent. palesztín mozgalomhoz legyen köze. Egy negyedik kerülőkig 27-es fiatal embernek ma. No. Nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy végignéztek önünket. Köszönöm, hogy eljöttem. Köszönjük szépen.